«Де кордони й межі? Покажіть, де вони?» «Ніхто цього не взнає в безкінечнім вирі лихоліті» «Нема найвищого нічого, нема й найнижчого такого, що досягло б впадінній меж» «Нема кордонів у польоті, ні в творах духу, ні в роботі» «Людина горда, ти живеш у вихровім круговороті» «Ми вищі предків лише тому, не лягли ще в домовини Що не пішли у вічну тьму Не примішалися до глини Своєю плоттю А рука, жива рука Завжди владика Нехай вона жорстока й дика Вкрива він ділі ліж велика Але вона тверда й легка Сьогодні діюча рука Ми вищі предків не вогнем Думок своїх А тільки плоттю Живою плоттю ми живемо у бурянім круговороті. Зерна миру мудрі сіяли, дивні зерна не зійшли. Щастя ждали, палко мріяли, не діждались, зогнили. Не біда, що не діждалися, що не бачили вони, як над нами познущалися чорні привиди війни. Їх надії ті підтримали, впасти в бурях не дали. Візьми щастя, очі вимили, хмари смутків рознесли. Пережити й ми осудимо. Не повернеться старе, і надіятися будемо, заглядаючи вперед. Так з надієми й загинемо, тьмують мущею смертей. І надії теж покинемо для обдурених дітей. Розумні істоти жили нерозумно і безладно. Сила селен на здорових людей не множили матеріальних надбань, але споживали їх з холодною бездумністю і безсоромним нахабством, нітрохи не замислюючись над можливими наслідками. Переважно ж то були особистості, нагороджені від природи гнучкими умами, світлими талантами і неабиякими здібностями. Не трудячись руками, присмоктувались вони до чужих жил, на чужих горбах. Не вагаючись і не сумніваючись привласнювати те, на що не мали жодних моральних прав А багато було й таких, що навіть пишалися своїм горизвісним умінням жити То переважно були індивіти, що вийшли в люди А що тоді означало вийти в люди? Головним чином ось що Будь-якою ціною захопити теплий куток і ситий шматок Прогризти в мішку, в якому зберігається загальні багатства, найбільшу дірку, і поцупити якомога більше для себе й чад своїх. А кому щастило виходити в люди? Здебільшого ось кому. Спритним, хитрим особам, вертлявим, як в'юни, шахраям, нахабам і лицемірам. Людям щастя і совісті, байдужим до всього на світі, крім власної вигоди, суб'єктам з хижацьким світорозумінням. І що найдивогідніше, ті хитруни і крутії, лицеміри і шахраї, при всій своїй вертлявості і кмітливості, не вміли далеко заглядати вперед. Не бачили страшних перспектив свого злочинного існування. Їм же періодично, можна сказати, систематично відривали голови і ламали хребти. Але зажерливе і ненаситне, не вгамовувалося. Минав час, і звіряча захланність у темних душах знову починала домінувати над всіма іншими почуттями. Прибиті й пещені, й крилаті, Трибунні крикони й газетні солов'ї, На всіх на вас земля кладе свої печаті, Ви всі кружляєте під музику її. Від скривлених халуп до сяючих палаців, Від дом нечорної чорної до крихти на столі, Усюди й скрізь вони, Плоди людської праці, Трудами вирвані з байдужої землі. Асценізатори і слуги муз, і грацій, Назад відметені, і ті, що на чолі, Ви всі танцюєте під шевест асигнацій, Які дають права на вирване з землі. Прибиті мороком, і велетні світила, втупик заведені і мудрі водії. Завіщо ж землю ви так страшно засмітили, за що поганити її?